Microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea G030 și 5. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un mărâng de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Aceasta este munca de o viață a preotului Nicuriță, de fapt. O parte, pentru că mai are mult mai multe alte scrieri, așa după cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale... Să îl călăuzească, să le pună în scris pentru noi. După aceea, fiind preluate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, au fost prelucrate în forma unor lecțiuni de 30 de minute lungime fiecare, pretându-se astfel difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi G035 se va începe cu prilejul unei meditații asupra textului din. Epistola lui Pavel către Galaten, capitolul 4, versetul 22. Mai înainte de aceasta, haideți să citim despre o scurtă conferință a unui om de știință. Citeam astfel că omul de știință, Belachini, a ținut odată o conferință despre lumea microbilor, la care a arătat și fotografii. A arătat, printre altele, și viața dintr-un strop de apă. Spectatorii au văzut în fotografii mărite de mii de ori, un amalgam de chipuri de animale pe care nu le văzuseră niciodată. Picătura era luată din apa normală de băut, pe care o savurau zilnic. Cu siguranță multora nu le-a mai plăcut apoi apa, trebuiau însă să sobea. Razele de lumină și lentilele microscopului au descoperit realitatea. Dragii mei, avem aici o bună ilustrație a unui adevăr pe plan spiritual. Dumnezeu vede în adâncul inimilor noastre și cunoaște starea noastră. Numai El ne poate convinge de starea de păcătoșenie și de vină prin lumina Sfântului Său cuvânt și prin acțiunea Duhului Său. Dumnezeu este lumină, citim la 1 Ioan 1 5. Dacă ne vom recunoaște în lumina cuvântului dumnezeesc, ne vom speria la început. Atunci vom recunoaște, o, așa nu pot niciodată să stau în fața lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu este și dragoste și de aceea a dat și mijlocul de curățire, care este sângele lui Isus Hristos, Fiul lui care ne curățește de orice păcat. Dragostea nemăsurată și de nepătruns și-a găsit punctul culminant pe Golgota. Acolo l-a pedepsit pe propriul său fiu, a judecat în el păcatul tău și al meu. Pentru că el a suferit acolo și a murit în locul tău, poți fi liber. El vrea să-ți dăruiască iertarea și viața veșnică, bucuria, pacea și adevărata fericire, de la care ești oprit acum datorită stării de păcătoșenie groaznice în care te afli. Fă bine, dragul meu suflet, și expune-te luminii cuvântului lui Dumnezeu, pentru că în lumina cuvântului lui Dumnezeu poți să vezi cu adevărat câtă stricăciune de nerecuperat este în ființa ta și în deznădejdea la care vei ajunge atunci vei apela la Domnul Isus Hristos Căci numai El este mijlocul de curățire ca să poți să ai parte împreună cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul și cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi și ascultarea mesajului care ne stă înainte, proiectând lumina ta peste interiorul nostru al fiecăruia dintre ascultători. Ajută-i pe aceia care n-au primit niciodată să se uite în inima lor, să vadă câtă păcătoșenie este acolo și îngroziți de starea aceasta murdară să apeleze la Domnul Iisus Hristos să fie curățiți. Iar noi, care prin harul tău am fost odată luminați și am primit curățirea lui de la început, să ne expunem Cuvântului tău în fiecare zi pentru a descoperi tot mai multe din lucrurile care ne împiedică să avem parte de pacea, de bucuria și de viața din berșuc de care ne-ai făcut tu parte. Toate acestea ce le cerem în numele Domnului Isus Hristos. Amin! Ia să stai pentru păcatul tău cel mare cine are putea cine are putea îți dumnezeiescul mie Acum, apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 22 de la Galaten, capitolul 4, unde Apostolul Pavel, după ce mai întâi în versetul precedent îi întreabă pe Galateni. Voi care vreți să fiți sub lege, de ce n-ascultați legea? Și acum, la versetul 22, în continuare, începe să le explice felul în care legea arăta înspre Domnul Hristos. Și că odată ce venise Domnul Hristos, pe care ei îl primiseră și prin care deveniseră copiii lui Dumnezeu, vremea legii a încetat. Cum spune la Luca la capitolul 16 cu versetul 16, legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, mântuirea se primește prin Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel începe deci să le prezinte acest adevăr, vorbind despre robia legii prin care niciodată nu vom putea ajunge la moștenirea împărăției lui Dumnezeu și slobozenia Harului prin icoana celor doi fii a lui Avraam. O să dau citire acum versetelor 21 până la 31 din Galateni 4, după care, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și cu voința dumneavoastră, ne vom opri asupra fiecăruia cu câteva meditații.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 pentru izbăvirea din robia legii pe care ne-a dus-o prin Domnul Iisus Hristos. Haideți acum să ne oprim asupra versetului 22, așa cum am făgăduit că ne vom opri asupra fiecăruia, cu câte o meditație scurtă. Versetul 22 de la Galaten 4 spune că ce este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeie slobodă. În înțeles duhovnicesc, cele două femei ale lui Avram reprezintă cele două firi ale omului credincios. Firea cea veche, roabă păcatului, și firea cea nouă, slobodă în adevărul Domnului Isus Hristos, așa după cum am văzut că ne spunea cuvântul lui Dumnezeu în versetele din continuare. După cum cele două femei ale lui Avram, femeia roabă și femeia slobodă, au născut câte un fiu, tot așa firea veche și firea nouă din urmașul lui Hristos dau naștere la fi, adică la fapte. Tot ce se naște din firea veche poartă pecetea robiei, adică a păcatului și este potrivnic lui Dumnezeu și lucrărilor sale. Dumnezeu nu bine cuvântează rodul firii vechi chiar dacă ar părea frumos, Așa cum n-a binecuvântat nici pe fiul lui Avraam născut din roabă, ci l-a izgonit. Ceea ce este născut din roabă nu poate avea părtășie cu ceea ce este născut din femeie slobodă. Faptele firii vechi nu pot fi contopite cu faptele firii noi din Dumnezeu, așa după cum moartea și viața nu se pot contopi una în lătură pe cealaltă. De aceea, așa cum am citit și cum o să citim imediat din nou când ajungem acolo, Dumnezeu a spus lui Avram, izgonește pe roabă și pe fiul ei. Nu pot locui împreună. Ceea ce este născut din firea cea nouă, adică femeia slobodă, este binecuvântat de Dumnezeu și slujește de binecuvântare tuturor, cum e cazul lui Isaac. Firea nouă naște numai ceea ce este natura ei, ea fiind din Dumnezeu naște numai ceea ce este Dumnezeu, dragoste, lumină, pace, adevăr, neprihănire, libertate, unitate, bucurie și fericire. Oriunde se observă asemenea fapte în viața celui credincios, să fim siguri că sunt copiii, femei slobode, adică faptele celei noi. Și invers, oriunde se observă mânie, mândrie, necurăție, tulburare, duh de partidă, dezbinare și întuneric, acolo avem de-a face cu fiii femeii roabe, adică firea veche. Să ne ferim totdeauna de tot ce e născut din firea veche, ca să nu cădem sub blestem. Acesta este unul din înțelesurile versetului de mai sus, căci în adevăr sunt mai multe înțelesuri. Toate însă trebuie să ducă într-un singur punct. În Dumnezeirea omului și unitatea dorită de Dumnezeu. Dacă din toate fețele adevărului avem ca rezultat transformarea noastră în chipul lui Hristos în lumină viață dumnezeiască, atunci am atins scopul și Dumnezeu se bucură de noi. La versetul 23 citim. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Numai ceea ce se naște din făgăduința lui Dumnezeu este binecuvântat de Dumnezeu și poate aduce mângâierea lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu sufletelor noastre. Dumnezeu a spus, deci a făgăduit că cei ce cred în numele Domnului Isus Devin copii ai lui Dumnezeu, adică se nasc din nou prin făgăduință, cum stă scris la Ioan capitolul 1, versetul 12, cu toate că în mod natural dintr-un om atât de păcătos nu se mai poate naște un sfânt. Dar ca și odinioară din Avram cel bătrân și din sarea cea bătrână care aveau 90 de ani, când puterea de a naște murise, S-a născut Isaac prin făgăduința lui Dumnezeu, tot așa și astăzi, din păcătoși pierduți, din fii ai diavolului, din piatra minciunii. Prin făgăduință se nasc sfinți, oamenii noi, copii ai lui Dumnezeu, moștenitori ai vieții veșnice și ai tuturor harurilor sfinte. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt face să se nască așa ca la începutul creației. Din nimic a fost făcut totul. Dumnezeu a rostit cuvântul și în urma cuvântului au luat chip toate cele văzute și nevăzute. Tot așa și astăzi, prin cuvânt, adică prin făgăduință, se nasc făpturii noi, lucrări noi, ceruri noi și pământ nou. Cine primește prin credință cuvântul sau făgăduința lui Dumnezeu, Va vedea minuna nașterii din nou în propria sa ființă. Fiul lui Avram, născut în chip firesc din roabă, nu putea moșteni binecuvântările lui Dumnezeu. Tot binele pe care l-ar putea face un om firesc nu poate primi vreo răsplată din partea lui Dumnezeu, nu poate fi binecuvântat de el pentru că poartă pe pecetea păcatului, adică a robiei, și Dumnezeu nu se poate uni cu firea păcătoasă. Nu binele pe care un om nepocăit l-ar putea face îl binecuvântează pe Dumnezeu, ci binele care rodește pe copacul vieții celei noi, născute prin făgăduință. Faptele bune ale oamenilor firești în fața lui Dumnezeu sunt ca niște cârpe murdare, cum citim la Isaia, capitolul 64, cu versetul 6. Trebuie naștere din nou. Trebuie pocăința adevărată, trebuie primirea Domnului Isus în inimă prin credință și abia atunci se poate face binele cel adevărat, atunci dă Dumnezeu binecuvântarea sa omului. Cuvântul lui Dumnezeu ne face cunoscut mai departe la versetul 24 din Galaten 4 că lucrurile acestea trebuie luate într înțeles. Acestea sunt două legăminte unul pe muntele Sinai, care naște pentru robie și este Agar. Ne oprim aici puțin cu o meditație. Când multe din tainele cuvântului scris al lui Dumnezeu nu le înțelegi așa cum ai dori și cum ți s-ar părea că sunt ele scrise, iale le în alt înțeles, adică înțelesul harului și al dragostei. Când multe din dogmele credinței nu le poți pricepe, caută calea harului și a dragostei, și așa se le pricec. Când multe din problemele care frământă lucrarea lui Dumnezeu pe pământ nu le înțelegi, nu le poți da de rost, îndreaptă-te spre har și dragoste și le vei afla rostul. Când se-i vezi neînțelegeri între frați cu privire la cunoașterea adevărului și cu privire la lucrare, dă îndemnul de a le lua în alt înțeles, înțelesul harului și al dragostei și atunci toate se vor lămuri. Căci tot ce este îndreptat spre har și dragoste, totul se luminează, totul se simplifică, totul devine ușor. În har, adică în bunătatea lui Dumnezeu și în dragoste, toate lucrurile încurcate se descurcă, toate lucrurile grele devin ușoare, toate tainele ascunse se descoperă. Chiar dacă unele lucruri nu sunt înțelese drept, dar dacă sunt înțelese în dragoste, și sunt făcute cu dragoste, toate sfârșesc bine și Dumnezeu se bucură. Se povestește despre un om simplu care după ce s-a pocăit și a citit în Noul Testament că Evanghelia trebuie vestită la toate neamurile, el îndată a plecat pe la toate rudele să le spună despre Domnul Isus. Și în adevăr, unele dintre rude s-au întors la Dumnezeu. Înțelesul nu era cel adevărat. Dar el a dat un înțeles în har și în dragoste și așa s-au întors sufletele din păcat la mântuire. Tot ce duce la Dumnezeu, la sfințenie, la dragoste, este bine, chiar dacă nu îi se dă înțelesul cel adevărat. Căci până la urmă pe Dumnezeu nu îl interesează mijloacele folosite, că au fost drepte sau strâmbe, ci scopul să fie atins și scopul este... În Dumnezeirea omului și unitatea lui cu Dumnezeu. Indiferent cum ai înțeles un verset sau altul din Sfânta Scriptură, dacă acel verset te-a apropiat mai mult de Dumnezeu și de dragoste, dacă înțelesul pe care i-l ai dat te-a făcut mai bun și mai iubitor, fi liniștit. Dumnezeu nu te va osândi pentru aceasta. Lucrurile trebuie luate într-alt înțeles, ne spune versetul nostru, la toate lucrurile în înțelesul harului și al dragostei și nu vei greși niciodată. Pavel, călăuzit de Duhul Sfânt, a înțeles că Agar este legea de pe muntele Sinai, că această lege care nu se baza pe har, ci numai pe ceea ce putea face omul, duce spre robie. Omul gemea sub povara ei, fără să o poată mișca din loc, așa cum am amintit și în mesajul precedent, pe apostolul Petru care a spus în faptele 15, legea este un jug greu pe care nici părinții noștri nu l-au putut purta și nici noi. Orice lege robește pe om, numai harul și dragostea îl face liber. E adevărat că și dragostea e o lege, dar o lege a slobozeniei, o lege naturală care nu te forțează. O lege care nu forțează să împlinească datoriile ei, așa cum nu se forțează pomul bun să facă roade bune. Legea dragostei e o lege plăcută și dorită de sufletul care a înțeles-o și a primit-o. După cum într-o căsătorie unde soții se iubesc cu adevărat, niciunul nu simte dragostea pe care o datorează celuilalt ca o povară, ci din se străduiește cât mai mult să dea dovezi de dragoste față de partenerul lui, cu cât mai mult în relația noastră cu Domnul Isus Hristos, care a făcut așa de mult pentru noi, niciodată nu vom simți o obligație, dorința fierbinte de a-L iubi, ci din potrivă, o plăcere tot mai mare. Fericită este inima care înțelege toate lucrurile prin har și dragoste, căci numai ceea ce duce la dragoste și unitate este adevăr. Domnul Iisus ne-a dat cea mai puternică și mai strălucită pildă în această privință. El a tălmăcit toată legea în lumina harului și a dragostei, călcând și sabat și rândul ei, numai pentru biruința dragostei. Să facem și noi ca el. În continuare, Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu ne dă explicațiile necesare la versetul 25 din Galateni 4, spunând. Căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum care este în robie împreună cu copiii săi. Alegoria, adică vorbirea figurată, a fost folosită și de marele apostol Pavel și de mari învățători ai bisericii de mai târziu, Origen, Grigorie de Nisa, etc., pentru a ilustra anumite adevăruri, făcându-le ușor de înțeles. Așa cum s-a subliniat și la versetul 24, nu are importanță metoda folosită pentru a ajunge la înțelegerea unui adevăr, ci adevărul însuși. Și adevărul la care vrea Dumnezeu să ajungem este acela de a fi ca El, cum scrie la 1 Ioan 3, cu versetul 2, de a ajunge la dragoste, cum scrie la 1 Timotei 1 cu 5. Teodoret al Cirului, care a trăit pe la secolul 4, spunea că Alegorindu-se, l Apostol nu a stricat istoria, ci pe cele mai înalte din istorie le învață. Agar este muntele Sinai din Arabia. Și după cum muntele Sinai pe care a fost dată legea este sterp, tot așa de sterpă este și legea față de Har. Legea n-a putut aduce mântuirea omenirii. Și nu a putut împlini gândul lui Dumnezeu cu privire la unirea celor despărțite de păcat, ci din potrivă a adâncit și mai mult despărțirea. Legea nu a adus vindecarea neamurilor, ci numai arătarea bolii, și orice lege este în același fel. Muntele Sinai este înalt, dar sterp, și tot ce este în jurul lui este tot sterp. Nici o picătură de apă, nicio verdeață nu se vede pe acolo. Legea te face uscat și nepăsător, harul te face plin de suc și verde, plin de duioșie și milă față de suflete. Cunoștințele înalte, bazate pe lege și dogme, fără dragoste, sunt înălțimea muntelui Sinai în mijlocul pustiei, de niciun folos. Legea este de piatră ca și muntele Sinai, inima în care domnește duhul legii împietrește. Numai Harul te moaie, te face larg și cu posibilități de lărgire. Piatra nu se poate lărgi. Se cunosc inimile stăpânite de Duhul Legii sau de Duhul Harului. Cele din tâi nu se pot lărgi și nu pot înțelege. Cele din urmă se pot lărgi și sunt înțelegătoare. Cele din tâi nu lasă nimic. Cele din urmă lasă și îngăduie. Domnul Iisus ne poate izbăvi de duhul legii și ne poate smulge de sub stăpânirea muntelui Sinai, dacă dorim lucrul acesta și venim cu pocăință la picioarele lui. În ce chip minunat ni se prezintă aici, în epistola lui Pavel către Galateni, rostul cu adevărat al legii, adică ce a avut Dumnezeu în plan atunci când a dat legea Vechiului Testament? A vrut să ne dea o lecție. Nu să rămânem la ea! Ce frumos ne prezintă aici adevărul acesta Duhul Sfânt, arătându-ne clar și fără echivoc că legea duce la robie și Dumnezeu i-a spus lui Avram, izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci nu va moșteni împreună cu fiul tău. Legea a avut rostul ei când a dat-o Dumnezeu pe pământ, și dacă n-ar fi fost legea, niciodată n-am fi putut să înțelegem nevoia harului. Este de mare valoare, de aceea Dumnezeu a și pus mai întâi legea în Vechiul Testament și apoi harul în Noul Testament, căci ar fi putut să înceapă scriptura cu Noul Testament. Dar special a început cu Vechiul Testament ca să ne arate că trebuie mai întâi să ne convingă de zădărnicia eforturilor noastre. Să ne aducă la înțelegerea la care au ajuns apostolii care au spus Legea este un jug greu pe care părinții noștri n-au putut să-l poarte Și nici noi n-am putut să-l purtăm Acestea sunt cuvintele apostolului Petru din faptele apostolilor capitolul 15 cu versetul 10 După aceea apostolul Petru care a înțeles foarte adânc rostul legii și imposibilitatea de a o ține, a spus, mântuirea vine acum prin Harul Domnului Isus Hristos. Domnul Dumnezeu să ne ajute, iubiți ascultători, să luăm și noi aminte la cuvântul lui Dumnezeu și să avem în vedere ce vrea El să ne spună. Cuvântul ne-a arătat aici limpede că lucrurile trebuie luate într-un alt înțeles și numai în înțelesul acesta putem să dăm legii adevăratul ei loc în cuvântul lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, aducem aici la cunoștință încheierea programului G035 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorin ca bunătatea lui Dumnezeu să se desfășoare tot mai mult asupra noastră și să binecuvânteze cu umplerea inimilor tuturor acelora care se vor deschide să o primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Toate darurile de-aș Să vorbesc în limbi chiar munță munt, Și averia să o Părte toate, ea ne duce în viața veșnică. urmăriți să aveți dragostea. Toate pieri veci rămâne ea. urmăriți să aveți dragostea.